«Коли йти, так уже ходім. Що там ще прихимних хімни За нею посунули і інші дівчата й порубки. Незабаром прийшли музики, дві скрипки й бубон. Зінько приніс ласощі. Романові хотілося сьогодні показати себе. Митнув всю хату, виніс пляшку-горілки, почастував музик, хотів частувати й дівчат. Вони пишались, отвертались і казали — Оце ж таки, хіба ж таки моєю п'ємо таку гірку? І не схотіли пити. На складках деякі таки ласувались на чарку, але тут було сором. — Не хочуть горкого, дамо їм сладкого, — гукнув Роман, беручи цукерки, пряники та горіхи. — Получайте, дівчата! Дівчата й досі соромились, і ні одна не хотіла брати перша. — Ех ви! — Такі несмілі! — посміявся Роман. Побачивши біля себе Левантину, він селоміць, обхнув їй в руки торбинку з ласощами і промовив. «Роздавай, — Роздавай подругам! Делікатне, довгеньке левантинене обличчя відразу взялось полм'ям. Вона держала в руках ласощі і не знала, як би їх збутись. Роман стояв перед неї, сміючись до неї з-під вусів і блискаючи на неї смілими очима. Левантина спустила свої темні очі, довгі вії виразно зачерніли на рожеву личку. Роман заривотався і одійшов, а Левантині зробило ще душче ніякого. Дівчата почали штовхати її, шепочучи. — Ну, чого стоїш? — Розставай. Та вона, мов, не чула того, і все стояла нерухомо. А дівчата сміялись. Оця ще, муняється. Скрипнула Химка і вхопила в неї з рук ласощі. — Ось я дівчата роздам! І почала роздавати. Кожній хотіло взяти більше, але всі брали потроху, бо соромились. Тим часом озвалась Скрипка, вдарив бубон. Танцюриста Химка кинула і ласощі. — Отже ж не видержу! — Ой, танцювати хочу! Парубки вже тим часом випали з Романом по чарці. З межи їх зараз і знайшовся один до пар хімці. — Ех, гуляй, душа! — скрикнув він і вдарив ногами об землю. Хімка танцювала гарно і легенько. Парубок боксилкувався не податись перед нею. Молоді ж оточила їх колом. Дедалі пара танцювала все палкіше і полкіше, запалюючи до танцю інших. Незабаром з натовпу вирвалась і друга пара. Перший парубок, натомлений, скоро кинув танець, але химка не вгивала. Вона крутнулась, аж стрічки високо замаяли в повітрі, вхопила Романа і потягла його в швидкому танці, сміючись і моргаючи на нього веселими очима. Але Роман, проходячи про зливантину, що стояла не танцюючи хопив її та й закрутив у тому танцюристому крутаній. Збентежена з такої несподіванки, дівчина спершу ніяк не могла потрапити в лад, але згодом якось утрапила. І самі ноги, слухаючись музики, робили, що треба. А їй чогось було так сором, і вона не гляділа ні на кого, і все думала про те, що Роман танцює перед нею, і дивиться на неї своїми смілими, аж незвичайними очима, і не могла звести на його погляду. Їй ставало все більше і більше ніякого. Здавалося, що всі її саму тільки пильнують, дивуючи, що вона так довго танцює з Романом. Вона вихопилася з танцю і покрилася в гурті. Не зосталася з дівчатьми, а зараз женишком, Подала через перелаз у двір до свого хазяїна. А музику тяли тим часом з усієї сили. Парубки й дівчата танцювали аж подвір'я гуло. Ясноколірні стрічки майли в повітрі, брязкало намисто на задиханих грудях, а з заквітчаних голів падали на землю квітки, і дівчата й парубки топтали їх ногами. Почувши музики й танці, вся беседа давно вже вийшла з хати подивитись на молодіж. Старий сиваш забурчав спершу, що не слід було вулиці робити в дворі, але мати уступилася за Романа.